The pub the pub the pub The pub the pub the pub The pub the pub the pub de pe de pe de pe bismillahirrahmanirrahim të dërgosh juve assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh maliën dhe falënderimin e Allahut fuqiplot takohemi sërish në emisionin e radhës në artin e mirë sjelljes sot do të bëjmë fjalë për një temë të rëndësishme Rëndësia e kësa e teme që ndronë në faktin se është temë shumë praktike dhe ka të bëj me një lidhje e cila është efort, është efuqishme dhe ngërthen në vete obligime të dy anshme. Fjale është për lidhjen bashkëshorëtore, cilat janë obligimet të cilat i kanë të përbashkëta të dy bashkëshorëtët, pas taj cilat janë obligimet e veçanta që i ka bashkëshorëti, të cilat janë tjera të veçanta që i ka bashkësortja e kështu me radh. Në të vërtetë për të folur për të gjitha këto dhe për të dhënë përgjigje për të gjitha këto pyetje, s'ka dyshim se na nevojitet një kohë bukur e gjatë. Mirpo, në emisionin e sotëm do të bëjmë fjalë për obligimet e përbashkëta që kanë të dy bashkëshortët. Lidhja martesore është një lidhje e fortë, është një lidhje e cila në mes dy njerëzve, të cilët deri në atë kohë ndoshta nuk kanë çën as pak të afërt, kanë jetuar në vende të ndryshme. Madje burojn prej familje burojn dhe rrjedhin nga familje të ndryshme. Mund edhe të mos e kenë njohur njëri tjetrin më herat apo shumë më herat. Megjithatë, me aktin e kurorëzimit dhe me aktin e lidhjes së martesës, ata bëhen dy njerëz më të afërm në botë. Dy njerëz të cilët me lidhjen e kontratës martësore marrin përsipër shumë obligime. Allahu i madhruar në librin e Tij famlarth në Kur'anin Fisnik ka folur shumë për martesën dhe lidhjen e njerëzve bashkëshortëve me kontratë martese. Ajo është kontratë e cila në të vërtetë bëhet me emrin e Allahut dhe me bekimin e Tij. Kësajsoj ata që lidhen kësajsoj me emrin e Allahut fuqiplot, s'ka dyshim se mbi supet e tyre marrin obligime të përbashkëta dhe ato obligime Duke qense Allahu është dëshmitari i tyre, ato duhet të, të respektohen me një gatishmëri shumë të veçantë. Allahu i Madhruar thot në Kur'an: "Wa huwa alladhi khalaqa min al-ma'i basharan wa ja'alahu nasban wa sahara." Allahu është ai i cili njeriu ne kriojoi prej një fare të lëngët, duke përmendur zanafillën e njeriu, e pastaj atë e zhvilloi En grizi e kultivoi e, e bëri të shumohet duke i forcuar pastaj edhe lidhjen mes njerëzve në dy aspekte: fexhalehu, nasaben ose hëra. I ka bër lidhjen ose lidhje gjaku ose lidhje miqësie. Lidhja e gjakut diet është ajo e lidhja biologjike ku njerëzit e marrin pjesë së bashku dhe takohen tek i njëjti paraardhës. Ndërsa lidhja e miqësisë është kur njerëzit biologjikisht nuk janë as pak të afërt, mirëpo me anë të martesave bëhen të afërt njëri me tjetrin dhe në këtë formë s'ka dyshim se jo vetëm ata dy individ që afrohen dhe lidhen me një lidhje shumë të fortë, por edhe familjet e tyre afrohen. Dy familje që deri në atë moment ndoshta nuk kanë qenë fare të njohura ndërmjet vete, tani bëhen familje shumë të afërta dhe të prafërta. Duke pasur parasysh, e pasur para syhësh veçantinë e kësaj lidhje interesante, atëherë edhe obligimet dhe përgjegjësitë që njerëzit i marrin mbi vete kur lidhen me lidhjen e martesës, edhe kurorës, janë gjithashtu të veçanta dhe janë shumë të rëndësishme. Për këtë arsye, juristët të cilët e trajtojnë kët pikë të liçvanjas islame i kanë dhënë ato obligime, obligimet e përbashkëta që u takojnë të dy bashkëshorëtve dhe pastaj vinë obligimet e veçanta e ato prapë ndahen në dy loje, obligimet që i merë bashkëshorëti dhe obligimet që i merë bashkëshorëtja. Sot do të flasim për obligimet e përbashkëta ku obligimi në mërë ni që ka prioritet dhe ma i rëndësishmi faktikisht është bashkjetesa me mirësi. Allahu i madhruar ka folur lidhur me kët obligim që e kanë e, bashk bashkshorti dhe bashkshortja, që të bashkëthohen, që të bashkëveprojnë, që të sillen ndërjet vetes me një mirësi të përgjithshme, me një mirësi e cila në vetë ngårthen të gjitha kuptimet e fjalës mirësi. Çdo gest, çdo veprim, çdo fjalë, çdo hyrje, çdo dalje, çdo shkuarje, çdo ardhje, të gjitha ato duhet të jenë të përshkruara me mirësi në mënyrë që martesa dhe jeta bashkëshortore të jetë me të vërtet e mirë dhe e dobishme. Disa njërëz të prirur nga një logik e ullët dhe e ngusht mendojnë se buri bashkëshorti në gjithë do rastë duhet të jetë dominuesi dhe vetëm pala tjetër, vetëm bashkëshortia ka obligime dhe asesi nuk mendojnë se obligimet në të shumë të në rasteve janë të dyanshme janë reciproke nga se në gjdo kontratë qofta jo edhe më e fjeshta, gjithë një të dy palit marim përsi për obligime, ashtu sikur kanë dëshirë që të kenë edhe përfitime apo beneficione. Andaj, Allah i madhruar, më së miri e definon se si bëhen reciproke këto obligime në jetën bashkëshurëtore. Thot i lartë madhreshmi, o lehun në mithlul ledhia alejhin në bilmaruf dhe Edhe atyre grave u takon ajo e njëjta që kërkohet prej tyre. Do të thotë, në çdo lidhje bashkëshortore gratë kanë obligime, por kanë edhe të drejta, që janë në një farë mënyre të barabarta. Sa është ajo që kërkohet prej saj, është e njëjtë ajo që miret si obligim ndaj saj. Që siçoj obligimi i përbashkët i kësaj është që njeriu të bashkëjetojë me gruan e tij në formën më të mirë të mundshme, ajo që do të mund të imagjinohej si jetë e mirë, me të gjitha kriteret, me të gjitha parametrat, me të gjitha sjelljet, xhestet, fjalët. Ajo është obligim i të dy palëve dhe mirçënia bashkëshortore do të thotë është obligim i përbashkët ku të të dy e kanë pjesën e vet të përgjegjësisë. Allahu i madhruar këtë e ka formuluar më smirin në ajetet kur'anore. Po gjithashtu për këtë ka folur shumë edhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, po kanë folur edhe dietarët e Islamit. Ibn Abbasi, Allahu qoftë i kënaqur me të, që është një prej e, shokëve të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, një ohsi më i mirë i Kur'anit dhe i mësimeve kuranore, thot, un preferoj që un të zbukurohem grua sime ashtu si mbohet çefi që ajo të zbukurohet për mua, ngasë Allahy madhruar ka thënë o lehun në mithlu lëdhi alejhin në bilma aruf. Edhe atyre u takon ajo që njëtë në masë, sikur ajo që e kanë obligim. Dhe në thot, gratë e kanë një obligim, por edhe e drejta e tyre është e barabart edhe në masë, edhe në cilësi, sikur se obligimi që kanë. Ndërsa Muhammedi sallallahu aleyhi vasallem, gjithë një në thënjët e tia të ndritura, i kanë zitur të dy bashkëshortët që të silën mirë njëri me tjetëri buri duke e patur parasysh pozicionin e ti, duke e pasur parasysh në një farë mënyre edhe e përsin e ti të natyrshme si qenje fizike gjithë një ashtë i thiror që të silët but që të silët mirë edhe tjetë i më shershëm me gruan e ti Për këtë arsye Muhamedi sallallahu a.s. e ka promovuar një vler e cila mbetet vler islame për koha skuqës të thënë dhe është promovuar e deri në ditën e fundit të kësaj bote. Sot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në hadith, "Khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli." Më i miri prej juve është ai që më së miri sillet me gruan e tij, me bashkëshortën e tij. E ta dini se unë më së miri sillem me bashkëshortën time. Çdo të them se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam përveç asaj që teorikisht ka dhenë ozim edhe kanë zhitë që njerëzit të jenë bamires edhe të sielshëm me bashkëshortet e tyre, a i edhe praktikisht e ka dëshmuar se kjo është buri më i mirë që silet më së mirë me gruan apo me gratë e tia. Ndërsa në nëzitje të e, grave që edhe ato të silen mirë me bashkëshortet e tyre, Muhammedi sallallahu a.s. ka thonë e ju mëmëraëtin matët, vëzë u gjoha anë harad dhe khalet ilgjenne, cila do grua që vdes, duke qenë buri isaj i knachur me ta, që do në thotë se ata kanë bashkjetuar jetën bashkjortore një kohë të caktuar, sa do që të kjetë qenë ajo, dhe kur ajo kalon në botën tjetër, buri isaj, bashkjorti isaj, ka vetëm kujtime të mira për te, dhe është i knachur që ata e ka patur bashkjorte dhe asgjë, për e të këqijave nuk kujton në jetën e tyre të përbashkët, një grua e cila vdes kësisoj, ajo gjithë se si do të futet në gjennet. Mirë po, për të qenë e sukseshme për të arritur realizimi i këti kriteri, edhe për të qenë jeta vërtet e mirë, jeta bashkërtore e mirë, pa fërkime, pa plasaritje, pa mosmarveshje të mëla, pa gjendje dhe situata e kriza të pa të ikalueshme. Por për të arritur një gjë e tillë, s'ka dyshim se nevoitet që të plotësohen pastaj disa disa nënkushte. Për çfarë është shumë e rëndësishme që e lehtësojnë arritjen e jetës së mirë dhe të suksesshme bashkëshortore, është që të dy bashkëshortet të jenë të kënaqur me realitetin, të jenë të pajtuar me realitetin dhe dëshirat e kërkesat e tyre, të dyve bashk, të mos jenë të paarritshme do të mos ndroi ndërojë ato cilat nuk do të kenë mundësi ç't'ia ja plotsojë njëri tjetrin. Për shembull, bashkëshorti të pres prej gruas së vet, gjërat cilat ajo kurrë nuk do të ketë mundësi ti arri. Ose gruaja të fillojë të ndroi gjëra të cilat ë t'pëhemi, nëse ato duhet për të arritur nevoitet një një forcë financiare, ajo të ndroi gjëra për shembull, të cilat xhepi i bashkëshortit kurrëherë nuk mund t'i mbulojë. Për këtë arsye Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i ka nxitur të dy bashortët edhe njerëzit në përgjithësi që të jenë të kënaqur me realitetin në të cilin jetojnë dhe atit tij çasen me çasen e mundësisë reale. Do në thotë, nëse doin të arrijnë diçka, planin kur e bëjnë, të kenë parasysh mundësitë e tyre. Lidhur me kët, thotë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam: "Qad aflaha man aslam wa ruziq wa ruziq kafaafan" وقنعه الله بما آتاه كأري تور سكسes ai i cili i është nënshtruar udhëzimit të Allahut fuqiplot është bër musliman. Pastaj është i kënaqur me atë që i ka dhënë Allahu fuqiplot. Do thotë gjendjen e tij ekonomike e ka e, mesatare dhe njëkohësisht Allahu e ka bërë atë që të jetë i kënaqur me atë që i ka dhënë. Një gjë e tilla shumë e rëndësishme të ndëruar shikues për arsyesë se njëri u prej natyres është lakmitar, njëri u prej natyres është në një farë mënyre i pangopur. Dhe gjithë një, sa do që të arrij standard, sa, sa do që të arrij pasuri, sa do që të arrij sukses në jetën e ti, është i pangopur, gjithë një dëshiran edhe sionan diçka ma tepar. Dhe kjo është shumë pozitive, po që se shfrytëzohet në nështë projekte pozitive dhe në thot njeri u nuk knaqet me sukseset e tja por gjithë një dëshiron të arrij më tepër me këtë rast duhet të potencojmë se jeta do të ketë knaqsin e vetë edhe do të mund të shioj njeri u më bëllësin e saj atër kur është i knaqur me atër që ka arritur dhe në thot të shinoj të arrij edhe më tepër mirë po kurse si duke mos u dëshpruar nëse e arritura është më pak se ajo që ka andruar nëse ka synuar të fitoj pasuri dhe ta grumbulloj atë dhe nuk ja ka arritur atë që ka ndruar, nuk bën të dëshpërohet, ngasë si dëshpërimi pastaj e çon rrugëve të këqija dhe e çon ka përfundimi i keq. Për këtë arsye, të dy bashortët duhen duhet që në masë të madhe të jenë të kënaqur me atë që Allahu Azza uzel u ka dhënë, qoft në aspektin material apo qoft edhe në aspekte të tjera. Pastaj e kriteret e tëta shumë e rëndësishëm që e bën jetën bashkëshortore të suksesshme, të mirë dhe të kënaqshme është ç'o të ket tolerancë dhe mirëkuptim të ndërsjellë. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka porositur shumë në këtë drejtim. I ka porositur posaçërisht ata të cilët me apo pa të drejtë i kanë marr frajt e jetës, frajt e vendosjes, burra mëste përmi i ka porosit burat që të cilën mirë me gratë e tyre dhe të kjenë tolerancë e mirë koptim. Thotë Muhammedi sallallahu alaihe sellem i stohu subin nisa e kajran. Unë ju porosis me ngulmë që të jeni të mirë dhe të cilëshëm me gratë tuaja dhe të keni parasysh se gruaja originën e ka prej brinjes së burit. Kësisoj e, është përshkruar se është kryuar gruaja e parë. Dhe si e kthill ajo si krijes ka tmeta tmeta të, meta. të meta cilat ndoshta janë të natyrshme dhe jo ralli njeriu të mund t'i pengojnë do të thotë të dy bashorë thot kur bashkë veprojnë kur bashkë jetojnë në jetë bashkëshortore ka mundësi që të hasin në vretje tek njëri tjetri mirë po ato vretje përderisa janë në kufit e të pranuarës çdo njeri prej tyre duhet të jej zemër xhersi edhe duhet të ket tolerancë që ti te i kaloi ato vrejtje. Në mënyrë që ta pranoj tjetrin, ta pranoj e, partnerin buri gruan, apo gruaja burin, me ato të meta që i ka duke i pasur parasysh atë anën tjetër të medaljas, duke i pasur parasysh përparsit. Për derisa të të dy palët ka përparsi edhe ka të meta. Në një anë përparsit janë të shumëta dhe të mëdha, të metat janë të vogla dhe janë çe i përzihen natyrës njerëzore në një mënyrë të paevitueshme, atëherë të dy bashkortët duhet të gjejn fuqin, forcën ë që të tej ta pranojnë njëri tjetrin ashtu si janë, nga se ekzistojnë nganjëherë disa ë veçori të natyrshme tek njeriu, të cilat në një far mënyrë janë të papërmirësueshme, dhe nëse njeriu insiston që ato të përmirësohen ka mundësi që të ndodhë edhe fyrja ashtu si kurse e ka përshkruar Muhammedi sallallahu aleyhi vësallem se gruaja i ka disa të meta të natyrshme, fiziologike dhe ato nëse bashkësorti nuk ka mirë kuptim dhe i tyre ka mundësi që pastaj të ndodhë të vijë dhe të fyrja, fyrja Muhammedi sallallahu aleyhi vësallem ka thënë se fyrja është divorci apo ndarja në mes bashkësortëve. Gjdo dë njerës që kajlojnë një kohë të caktuar së bashku, po sasërisht nësa ajo kohë e shosrimit me styres gjatë, pa tjetër se do të qesin në shesh të metat e veta. Do në thotë një kohë e gjatë edhe kalon e shosrimit, edhe kalon në monotoni, po një kohës ishte edhe të metat cilat natyrshëm egzistojnë në qenjë njërzore, i qetë në shesh. E po sasërisht në jetën bashkësortore kur shosrimin me së dy bashkësortve është i palimituar. Ata kalojnë kohë shumë të gjatë së bashku dhe kësajso i njehtohen me të gjitha përparësitë e njëri-tjetrit, i njehosin edhe me tëmeta të, të njëri-tjetrit. Ata kanë çasje në biografinë e njëri-tjetrit, kanë çasje në anët pozitive, por gjithashtu kanë çasje edhe në anën e errët të njëri-tjetrit. Prandaj kur ndodhin gjëra të tilla, çfarë duhet të vepruar? Ata duhet të jenë të pajisur me zemërgjërsi, me tolerancë dhe mirëkuptim. Lidhur me këtë thotë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. La e fruk muëminun muëmine, i nkerihe minha khuluka, radhje minha khulukan akhar. Mosta, mosta u rej besimtari besimtaren, fjala është për dy bashkëshortet, të cilët jetojnë së bashku, e pastaj kanë mundësi që tek njeri, të, tek njeri tjetri të shohin edhe të metat, edhe anën e erat. Thotë musta u rej besimtari besimtaren, përshka këtë ndoni gabimi që në njërë të natyrshme ajo e ka, për arsye se nëse ty nuk të pëlqen një sjelje e saj, do të të pëlqen ty shumë sjelje tjera të saj. Të në thot njëri u është i përbër për një tërsi e emocionesh, për një tërsi e prirjesh, veprimtaria e ti është një tërsi sjeljesh, që nuk janë të gjitha pozitive, ashtu sikur se nuk janë edhe të gjitha negative. Andaj, përderi sa një sielje nuk të pëlqen, ndoshta ajo bën pjesë në një tërsi shumë të madhe, sielje shtjera të cilat janë të mira, dhe nuk ka nevoj që njerëzit të ndahen ose të urehen ndërmjet vete e, përshka këtë gjërave të këtila. Edhe Allahu i madhruar në mëson në këtë drejtim dhe thot, o a shiru hunne Bilma Aruf, faqin kërhetoni mohun fa asa an tekre shiian wi j'al allah fihi khairan katira demokracia tuaja silluni me mirësi maksimale nse ju tek ato urreni diçka ather duhet ta dini se ju ndoshta nje herë urreni mirë po prapasaj fshihet nje mirësi shume e madhe te nderuar shikues te nderuar bashkshort dhe bashkshorte nuk mund te shkoj jeta nuk mund të kaloj, të shkoj tutje, e asë të ketë sukses, jeta e përbashket, për derisa njerëzit të mos jenë të gatshëm, që të kjenë mirë kuptim njerë me tjetrin, të jenë tolerant, të kjenë gati shmëri edhe për të falur, nga se gjdo njeri gabon, i pagabueshëm është vetëm kriju si i gjithsis, Allahu fuqiplot. E derisa njeri është i këtil, për nga natyra e ti të gaboj, atër bashkëshortët kanë qasje më stepërmi n të regjistruarit, të dëgjuarit e gabimeve të njeri tjetrit, andaj ata dojtë të jenë tolerant edhe të mirë kuptueshëm më tepër se gjithdo kusht tjetër. Vetëm në këtë form, Allah i madhruar në e e për mundësin që të kuptojmë se garanca e jetës së sukseshme bashkëshortore është zemërgjërsia, toleranca dhe mirë kuptimi. Nga njëherë, në mes bashkëshortëve, ndodhë edhe gjelozia, Xhelozia në mënyrë të natyrshme e vije si pasojë e dashurisë. Do thotë njeriu jo e xhelozon vetëm atë të cilin e don. Por xhelozia kur ndodh, ajo mund të kanalizohet në kanalin pozitiv, por mund të kanalizohet edhe në atë kanalin i cili e bën xhelozin të dëmshme për jetën bashkëshortore. Xhelozia pra është dy lloje, është xhelozia e cila buron prej dashurisë së madhe dhe manifestohet vetëm si dëshirë për të mos parë dhe vrejtur asë gjithë të keqe të këtjetri, të kaj që e donë, për shembol, bashkëshorëti e gjelozonë bashkëshorëtën e vetë pozitivisht, atëherë kur është në gjendje që të sakrifikojët, është në gjendje të bëj shdo gjë për mirëqenjen e saj, dhe nuk lejon në asë një mënyrë qofte dhe t'i kushtoj kjo edhe me jetë që t'i ndolë asaj ndonjë i damë, që ndokush t'i b dhe kjo është gjelozi pozitive në cilën nuk ka asë të keqe. Ndërsa gjelozi tjetër negative është kër njeri o filon të dyshoj, kër njeri o filon të paradjykoj, del nga shtëpia dhe automatikisht mendja i ri a thua mos pëndodhë po kështu ose ashtu, kjo është gjelozi negative të cilën muslimani nuk guzojnë me e pas. Dhe bashkëshortët nuk guzojnë të akin nështë, E, nuk gudzojnë të trajtojnë njëri tjetërin me këtë form të gjelozis, me gjelozin e dyshimet. Ata dojtë të kejnë dërmjet vete vetëm gjelozin e dashuris, atë gjelozin pozitive, pasë së cilës nuk ka kur gjotë keqe, ka vetëm gjera të mira. Ndërsa, kjo gjelozia e dyshimet siel pasë vetës vetëm gjera të këqia, e pasë saj zakonisht vinë plasaritjet e ndryshme, që në të shumë të nërasteve janë të pasheruashme, pasojat e as atyre plasaritjeve janë të pasanueshme dhe vije deri te ndarja, çka gjithnjë është me pasoja. Për këtë arsye, njeriu edhe kur i ndoll xhelozia, edhe kur ajo xhelozi është në një farmënyrë e natyrshme dhe e vren vetën e vet se nuk po mundet ta largojë nga zemra dhe nga shpirti i tij ajo xhelozi, gjithnjë do të insistoj ç'të jetë i matur edhe në xhelozi, qoftë në pyetje bashorti apo çoft në pyetje bashkëshortja. Këto kritere që i përmenda janë kritere të cilat ndikojnë shumë pozitivisht, edhe janë shumë të rëndësishëm në mënyrë që jeta bashkëshortore të jetë e mirë, ashtu sikurse kërkuam në fillim respektivisht ashtu sikurse prej neve kërkon Allahu Fuqiplot për shkak të kontratës martësore që e kemi lidhur në emër të Allahut Xhalleshanehu. Pastaj, për obligimet e përbashkëta që kanë të dy bashkëshortët, ska dyshim është s'ka dyshim se është edhe që jetën intime bashkëshortore ta kalojnë duke i ofruar njëri tjetrit maksimumin e kënaqësisë së mundshme. Do të thotë, jeta intime nëse është e suksesshme, atëherë plotësohet një kriter i rëndësishëm për një jetë bashkëshortore të suksesshme, duke e patur parasysh se Jeta bashkëshortore është një një jetë komplekse, një jetë e përbërë prej shumë anëve, për jetës që zhvillohet ditën, për jetës që zhvillohet natën, për jetës që zhv zhvillohet publikisht, por gjithashtu edhe për ai sa që zhvillohet intimisht. Ngase edhe vet objektivat e martesës u takojnë natyrave të këtyta. Objektivi kryesor i martesës në kuadrin e objektivave të numërt, është vazhdimi i lojit njerëzorë, është shumëzimi i njerëzve. Dhe kryesisht njerëzit më artojnë për të patur fëmi. Ne edhim të gjithë se si kur të mos ishte ajo pjesa e jetës intime, ajo fëmijet nuk do të lindënin. Mirë pon për gjithësi, njëriju si, si qenje, si kries e ka edhe atë anën e pëshore, të cilën Allah i madhruar nuk e ka shtypur, nuk e ka injëruar, nuk e ka anulluar, por e ka kanalizuar në ate që është më e mira dhe më e dobishmja për njeriur, edhe kjo pasta i vje në shprejhje edhe në, në përmjet martesës, pra njeriur martohet edhe për ta kënachor epshin e ti. Për këtë arsye mbetët obligim i të dy bashkëshortëve që ata ti ofrojnë kënachsi njeri tjetrit në suaza të selejuarës, në suaza të asaj që është legjitime, në mnyrë që asë njeri për i tyre të mos detyrohet që të njëtën knasësi të kërkoj diku tjetër, aty ku nuk është e lejuar, si kurse edhe ndodhë në rastet etraltive të, të ndryshme bashkërtore, të cilat janë të ndaluara si, pa, si pas të gjitha ligjeve edhe si pas gjdo logjike. Allahu i madhruar, dhe risa i përshkruan besimtarët, që të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të femenibë të ga, dhe ra, e dhalike, fe ulaike, humul adun. Dhe atat të cilët, organet e tyre, moralin dhe nderin e tyre, e ruajnë përveç me bashkëshorëtet e tyre, e për këtë ata nuk do t'jen të qërtuar, nëse dikush kërkon diçka tjetër për te i kësaj, atër s'ka dyshim se këta i kanë t'i kaluar kufit. Cilat janë obligimet që bërojnë nga ky ajetë, dhen nga ky parim i madh i Islam, cilat janë te kalimet që njerzit duhet t'i bëjnë, dhe cilat janë konkretisht obligimet bashortore, do të njehtohemi në pjesën e dytë të emisionit pas një shkëputje të shkurtër, andaj çndroni me ne. <të> ëndëror shikues, mirë se u kthyem në emisionin ton, në të cilin jemi duke folur për obligimet bashkëortore respektivisht për obligimet e përbashkëta që i kanë të dy bashkëshortët në jetën bashkëortore. Pika e fundit tek e cila u ndalam në pjesën e parë të emisionit ishin disa ajete që Allahu i madhruar i kishte përmendur në Kur'an si përshkrim i cilësive të besimtarëve. Dhe është shumë e rëndësishme të dihet se besimtar njëri u mund të jetë vetëm atëherë kur livjet me Allahun fuqiplot i ka funksionale, të pastrëta, të dlira, të mira, korekte, po një kosisht e edhe livjet me njerëzit, me kryesat e Allahut fuqiplot, me rethin ku jeton edhe ato i ka të mira, funksionale dhe korekte. Madje, a jetët për cilat folëm, jan ilustrimi më i mirë i kësaj. Allahu i madhruar thot: "Walladhina hum li furujihim hafidun." Dhe besimtarët e vërtetë janë ata njerëz të cilët organet e tyre gjinitale i ruajnë. Qëllimi me përmendjen e, e këtyre organeve është që të dëshmohet se nëpërmjet tyre njeriu mos tepërim bën mëkate të kësaj natyre. Prandaj ruajtja e tyre në nënkupton edhe ruajtjen e moralit dhe ruajtjen e ndërshmëris së njëriu. Illa ala ezuajgihim e uma meleket e imanohum fe inahum gajrum e lumin përveç para grave të tyre, përveç para bashkëshorteve të tyre. Të në thotë njëriu gati që nuk ka limite në raportet mes bashkëshorteve. Edhe për këtë ata nuk do të qërtohen. Në të vërtet, limitet janë shumë të pakta. Kufizimet në knaxësit Intime, që duhet të ofrojnë bashkëshorët të të njerit tjetrit, janë shumë, shumë të pakta në numër. Ato në të vërtet janë vetëm kufizime nga degenerimet e ndryshme, sigur se janë kontaktet anale ose veprimet e ndryshme për verze që njerëzit i bëjnë, e që në të vërtet nuk i pranon as logika, as natyrshmëria, as feja e as morali. Për ndryshe të gjitha knaqësit tjera që i ofrojnë bashkëshorëtët njëri tjetërit janë të lejuara dhe për këtë njëriju në asë një mënyrë nuk do të shorthohet por Allah i madhruar thot femenibë të gavara e dhalike faulaike humul adun nërsa atatë cilët i te i kalojnë dëshirat i te i kalojnë epshet dhe kërkojnë diska tjetër për, për te i kësaj atëherë këta i kanë shkelur kufit dhe kanë kaluar në ekstremizën te i kalimi i këtyre kuf ose bashkëshorëtët duke u knacur me atët që nuk është elejuar, ose njëri ju duke kërkuar knacësi për tej bashkëshorëtës, për shembol, bashkëshorëti buri të kërkoj knacësi me dika tjetër, të cilën nuk, me të cilën nuk është në lidhje bashkëshorëtore, ose gruaja të kërkoj knacësi me burin me të cilin nuk është në lidhje bashkëshorëtore. Dhe kjo, pa dyshim se është mëkat, dhe Allahot fuqiplot, është të usik të radhëti bashkërëtore. Mëkati dhe pesha e mëkatit në këtë drejtim, është e madhe duke e patur parasysh se njeri u përveqë e shkel urdrin e Allahut dhe e shpërfil në dalesen e ti, a i hynë në hak edhe partnerit me cilin ka lidhur kontratën e martesës, duke e të radhëtuar atë dhe duke mos i ofruar kënacësin të cilin a e meriton, por të njetën duke e shfridzuar diku tjetër. Allahu i madhëruar i ka bër këto obligime shumë të qarta. Ato madje i ka definuar edhe vet Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kur ka thënë se bashkëshortët duhet të përgjigjen njëri tjetrit për të përmbushur kërkesat e tyre natyrore, kërkesat e tyre fiziologjike dhe ato të cilat në jetën e përditshme quhen knatësi apo jetë seksuale. Pra, bashkëshortët duhet të përgjigjen njëri tjetrit në mënyrë që në asnjë moment asë njeri prej tyre të mos ketë nevoj që për shfryrien e epshit të ti, të, të i kaloj kufit, të shkel ndalesat e Allahut fuqiplot dhe të detyrohet të bëjt të rallëti bashkortore. Për këtë arsye, ata duhet të zbukurohen njeri tjetrit, të bëhen samat tërheqës dhe atraktive për njeri tjetrin, duhet të përgjigjen njeri tjetrit, saher që e kërkon nevoja dhe në këtë form, kjo pjesë, e jetës intime bashkëshortore do të bëhet garancë për suksesin e jetës bashkëshortore bashk në përgjithësi. Në këtë form, do të arjet edhe knasësia reciproke në mes bashkëshortve, por ata së bashku do të arjin edhe knasësin e Allahut fuqiplot. Nga se Allahu, si kur se e thash më herët, epshin nuk e ka ignoruar, por si pjesë të natyrshme të qenjes njërzore, e ka orientuar vetëm ka hajo që është elejuar dhe e dobishme. Të dy bashkëshorëtët janë të thirur në kuadrë të thirës së përgjithshme që vlenë për të gjithë njerëzit në përgjithsi që të bashkëveprojnë dhe të kooperojnë në atet që është definuar si pas Kur'anit si bëmjërsi dhe devotëshmëri. Allahu i madhruar fatë në Kur'anin famlartë vëtë avenu alel birri vëtë takua ولا تعاونوا على الاثم والعدوان وباشkveprani kooperani ndihmoheni ndermjet vetes në atë që është bamirsi dhe në atë që është devotshmëri dhe as sesi mos bashpunoni dhe mos kooperani në atë që është mëkat dhe armiqësi ky bashkpunim nën kupton çdo vepër të mirë nëpërmjet të cilës synohet afrimi kah Allahu mëshira knaqësia dhe shpërblimi i tij Këtë në formën më të mirë kanë mundësi të bëjnë bashkëshortët me njeri tjetërin. Dhe kjo bashkëpunim arrihet duke i vërejtor për parësit që kanë të njeri tjetëri dhe të njetat ti kultivojnë, ti rrisin edhe më tepar, të zgjojnë njeri tjetërin për të falur namazin, të ndzisin njeri tjetërin në të mira, në bëmjërsi, në vepra për i cilave, shpresohet shpërblimi i Allahot foci plot, dhe një kosisht duke investuar gjithashtu në përmjërsimin e njeri tjetrit nga të metat dhe veset e këqia. Thash, ata janë në gjendje që të shohen të kënjeri tjetri më ste përmi të meta, më te përse që mund të i vrej qdo kush tjetër në bot. Andaj, dherisa ata i vrejnë të metat e njeri tjetrit, ata i kanë dy obligime. Si bashkëshorti, kër vrejnë të meta dhe gabime të bashk A shtu edhe bashkshortja kur vrenë të meta dhe gabimet e bashkshortit i saj. Obligimet janë së pari që ato të meta dhe ato gabimet mos i publikojnë, por timbulojnë. Ai ose ajo, ka çësie në gabimin e ati ose asaj, dhe ai do timbulojë ato dhe të mos i bëjë publike, të mos u tregojë të tjerëve se të thot për shemb bashkshorti, valla gruaja ime ka kët edhe kët tëmet. Ose ana shtetas ose gruaja ime e bën këtë edhe këtë gabim. Por për kundrazi a i duhet të heshtë rëhtyre dhe në asë një moment të mos i bisedoj ato gjera me të tjerat. Në anën tjetër, krahës mbulimit në betët pjesa e dytë e obligimit aja është që të mundohen të bashkëpunojnë, të ndihmojnë dërmet vetë për të i kalimin e atyre të metave, për përmjërsimin e atyre gabimeve, nga se bashkëshortët për njeri tjetërin duhet të shërbejn si pasqyr ku njëri do të shohë vetën e vetë në karakterin edhe në personajin e tjetrit të shohën se ku janë stagnimet, ku janë ngeciet ku janë gabimet në mënyrë që së bashku ato të të, të i kalohen me sa më pak pasoja në anën tjetër ata janë të obliguar gjithashtu që është obligimi për bashket që të bashkëpunojnë jo vetëm në qështje që kanë të bëjnë me aspektin ritual fetar por të bashkëponojnë dërme dë vete edhe në qështjet e jetës e përditëshme, në qështjet e përditëshmëris, ku bëm pjesë administrimi dhe menajimi i shtëpis, i familjes, i bugjetit, pasta i edukimi i fmive. Qëfardo plani, qëfardo ideje, qëfardo projekti që mund të jetë i mirë dhe i dobeshëm për njerën apo për të dytë, ata e kanë obligim edhe juridik edhe moralë, çatë bashk punojnë dhe ta ndihmojnë njëri tjetrin për të arritur një jetë të tillë. Nëse bashqortët arrijnë çvërtet ta kuptojnë natyrën e lidhjes bashqortore, pastaj ta kuptojnë gjithashtu edhe natyrën e çënjes njerëzore, atëherë un kam shpresë se jeta bashqortore jo vetëm që do të jetë e suksesshme, por ajo do të jetë shumë e këndshme, shumë e mirë dhe shumë e ambalt. Të arrijnë natyrën e të arrijnë të kuptojnë natyrën e obligimeve bashqortore, do të thotë të kuptojnë se lidhja e tyre dhe bashkjetesa e tyre është e legjitimuar si pasë mësimeve të Allahot fuqipllot. Nga se Allahot është taj që ka caktuar, Allahot është taj që në qenjen e gjdo njerit prej atyre dyve, ka instaluar atë dëshiren dhe tërheqen ka gjinia e kundërt. Dhe kjo s'ka dyshim se është një mirësi shumë e madhe Allahot fuqipllot, pa të cilën loj njerëzorë sigurisht se njështë, nuk do të zhvillohej dhe nuk do të vazdhonte në këtë mënyrë si si vazhdon sot. Allahu e ka instaluar tërhecin kaxhinia e kundërt dhe kjo është një përparësi. Këtë tërhecje ata do ta legalizojnë duke u lidhur me kuror, duke u lidhur me martesë. Kur e marrin par parasysh një gjë të tillë, atëherë duhet të mos harojnë gjithashtu se martesa mes tyre është një kontratë, me ç'rast dëshmitari i tyre është Allahu fuqiplot. Ata këtë kontrat e lidhen me emrin e Allahot dhe me bekimin e ti andaj si të këtil marin përsi për obligime ashtu si kur kanë dëshirë që të përfitojnë edhe nga beneficionet e martesës kur i kanë parasysh këto obligime që i marin përsi për ata do të mundohen të motivuar nga dy motive që t'i kryin ato obligime. Motivi i par është që martesa të jetë sukseshme, jeta bashkërëtore të jetë eknatshme Dhe motivi i dytë, që është kulminant, padyshim edhe është kryesor, as se nëpërmjet kryerjes së atyre obligimeve ata synojnë të arrijnë kënaqësinë e Allahut fuqiplotë. Në anën tjetër, ata të dy duhet të kuptojnë natyrën e njëri-tjetrit. Duhet të kuptojnë natyrën e çënjes njerëzore, ngasë njeriu si njerëi, sidoqoftë, nuk është i përsosur dhe nuk ka njëri pa tmeta, andaj nëse dikush kërkon bashkëshorte të përkryer, kurr nuk do ta gjejë atë. Nëse një femër kërkon bashkëshort të përsosur edhe ajo prap kur nuk do të hasë dhe nuk do të takohet me të. Për arsye se gjdo njeri prej njerëzve i ka të metat edhe i ka mëngësit e veta. Por mjeshtria e se cilit qëndronë në faktin se sa është në gjendje të pajtohet me këtë realitet i cili është i natyrshëm dhe sa është në gjendje të bashkëve proj edhe të bashkjetoj me tjetrin duke e pranuar ashtu si është me, të, me ato të meta të natyrshme. Një bashkëpunim i mirë filët në mbarvajtjen e qështjeve familjare, s'ka dyshim se ashtë shumë i kërkuar në mënyrë që jetëa bashkëpërëtore të jetë e sukseshme. Ata madje duhet të zhvillojnë dhe të kultivojnë në jetën e tyre, aqë tolerancë, aqë mirë kuptim, aqë zemër gjërësi, sa që të tejkalojnë e definimet dhe kufit e obligimeve të njeri tjetrit. Në një fjalë, kur të vijë puna që të kryhet një vej për, ose një punë të mos shikohet se obligim i cilit është ajo vepër, por ai i cili ka më tepër mundësi, ai i cili gjen më tepër kohë, ai i cili është më afër, ai e kryen atë obligim pa ia ja përmendur tjetrit se ja un e kryva një obligim për obligimeve tua. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam me jetën e tij dhe me praktikën e tij ka dhënë shembullin më brillant se si duhet të jetë burri, si duhet të jetë bashkëshorti. Ai në shtëpin e ti, jeta e ti, familjare ka qenë shumë interesante, është përjo të rajshia ja radiallahu anha, qëfar ishte i dërguar i allahot në shtëpi, thot a i qep të roba, ndiz të zjarin, fshinte, pastrante, regulante shtëpin, dhe krahës kësaj, akoma, undihman të familjareve të vetë në kryrën e obligimeve të tyre. I këtil ka qenë Muhamedi sallallahu aleyhi vësillem, i cili pa dyshim ka qenë buri më imalë, më burë dhe më humanë, dhe më të sjellshëm se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, historia nuk njeh as nuk do të njeh. Andaj ne nëse doim të jemi të kthill, edhe ne do të përmbahemi atyre udhëzimeve. Të nderuar shikues, fjalë pas fiale këto ishin disa nga obligimet e përbashkëta bashkëshortore. Mbesim me shpresë se Allah do të na dhurojë mundsinë që në takimet e ardhshme të trajtojmë në mënyrë të veçantë obligimet që i ka burri, pastaj obligimet që i ka gruaja në mënyrë që sadopak të ndriçojmë Këtë temë shumë të rëndësishme të përdit shmëri sonë. Derin në takimin e radhës, ju lënë për kujdesin e Allahot Fuqiplot. Ossalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.